It's dietro un cappuccio per non regalare sorrisi ad un mondo chiuso, invisibile, spettro di scelte non mie pagate da altri con sogni di altri maschera vecchia quanto il tempo che hanno inventato mi faccio garante mettendoci voce perché a suo modo non vuole urlare per farsi sentire queste canzoni hanno già tutto ma sembrava giusto analizzarle, argomentarle perché ce le hanno una forza viscerale e quando le canto risveglio un morto che magari domani potrebbe essere in strada Perché se il parkour diventasse un fiore di campo spinoso spazzerebbe via tutto. Un saluto anche a tutte le compagne e compagni in ascolto di Zardins Magnetics anche da parte mia. E iniziamo oggi con un aggiornamento e un approfondimento sui prigionieri anarchici in sciopero della fame. Allora, iniziamo intanto con Juan eh, Surroque dal carcere di alta sicurezza, dalla sezione di alta sicurezza del carcere di Terni, che ha iniziato uno sciopero della fame dal 12 aprile. E rilasciando una dichiarazione molto articolata che poi vi leggerò. Eh, si è unito in seguito eh, a lui, a, a questo sciopero della fame, anche mh, Giuseppe Bruna che è imprigionato a Bologna mh, eh, per l'operazione Prometeo, che ha iniziato anche lui lo sciopero della fame il 22 di aprile e poi il 28 Eh, di aprile eh, mh, ha iniziato anche, mh, scusate, dal 28 aprile eh, Beppe Bruna, invece eh, dal 22 aprile anche mh, eh, Davide De Logu ha iniziato lo sciopero della fame in quanto eh, gli sono state revocate le chiamate settimanali con una compagna sarda, tra l'altro revocate eh, sulla base di valutazioni del magistrato di sorveglianza risalenti a tre anni fa e quindi in teoria non più valide. E, beh, Intanto leggiamo la, la dichiarazione, le dichiarazioni di Juan di e poi le commentiamo Dal carcere di Terni, sezione s 2 sciopero della fame In solidarietà ai prigionieri della guerra sociale di Santiago del Cile Che dal 22 marzo 2021 hanno iniziato lo sciopero della fame liquido In solidarietà a tutti i processati per le rivolte del marzo 2020 e ai cinque detenuti di Ascoli, Modena, che hanno avuto il coraggio di fare l'esposto scritto per le rivolte di Modena. In solidarietà all'anarchico Davide De Logu, sottoposto all'articolo 14 bis, chiedendo che venga tolto dall'isolamento. a cui è sottoposto da tempo, in solidarietà ai prigionieri di Spini di Gardolo, Trento, dove è morta ancora una detenuta, Ambra, di 28 anni, per le abituali carenze sanitarie, in solidarietà ai prigionieri in lotta del centro di permanenza di Via Corelli, Milano. Coraggio e solidarietà ai più fragili, a tutti i bimbi e ragazzi, ignorati, annullati, isolati e sempre di più rinchiusi in gabbie fisiche, sanitarie, tecnologiche repressive, alle nonne e ai nonni trattate, trattati come scarti da buttare e sacrificare. Io, Juan Sor Roque Fernandez, della sezione AS2 di Terni, comunico l'inizio di uno sciopero della fame fino a che lo riterrò opportuno, dal giorno 12 aprile alle ore zero. La solidarietà universale è una visione intrecciata e proiettata al di là dell'isolamento carcerario. Siamo meno soli di come gli piacerebbe. Continuiamo a essere insubordinati, liberi, dignitosi. Perciò ho un cuore che pulsa insieme ai prigionieri degni in lotta e alla congiuntura mondiale che con metodi e pratiche diverse convivono, in evoluzioni simbiotiche nelle loro splendide diversità e camminano nella viva e lunga resistenza collettiva degli sfruttati in lotta di tutto il mondo. Utilizzerò il mio corpo come strumento, respingendo le nozioni vittimistiche che mi legano alla condizione di prigioniero, provando a rompere il soggetto passivo e con la visione utilitaristica della lotta. Cosa ci guadagno? Vado al di là e lotto, semplicemente per l'estensione della solidarietà tra prigionieri in lotta in tutto il mondo. La solidarietà credo che sia una visione che necessita di un equilibrio, che alchemicamente e messa in pratica unisca l'universale con lo specifico. Perciò non posso ignorare le condizioni e le situazioni più vicine al mio contesto e che subisco, e che non toglie, anzi accresce, in qualità, la nostra prospettiva. Perciò il mio pensiero va e mi includo nelle proteste che in diversi tempi, modi e luoghi ci sono state e ci saranno nel contesto carcerero italiano. E la mia solidarietà va ai rivoltosi del marzo 2020 che sono stati torturati e uccisi, 14 prigionieri, dallo Stato per aver difeso la loro vita. Questione di cui bisogna essere consapevoli, che si intreccia alle cause delle gestioni criminali del Covid-19. Causa che si estende a tutta la società statal capitalista globale. Questa lotta contro il nocivo Stato capitalista è la principale motivazione che ingloba la lotta. La lotta anarchica è contro l'imposizione a tutti i livelli dei vari provvedimenti sanitari e militari, che sta annullando le menti, i corpi, i cuori, gli spiriti degli individui. Con l'incessante terrorismo mediatico e informativo, annullando il pensiero critico e radicale su ciò che ci sta succedendo di fatto, siamo di fronte alle definizioni degli assetti geopolitici e di governabilità, gestiti anche dalle multinazionali digitali, farmaceutiche e tecnologiche. Una dittatura sanitaria, tecnologica. Consapevole della mia posizione di estrema debolezza, ma determinato nella volontà, Cosa che con l'esempio ci ha dimostrato il prigioniero Dimitris Kofuntinas in Grecia, al quale va la mia solidarietà, seppur in ritardo, però in continuità. Con i prigionieri della guerra sociale nel mondo, Marcello, eh, Marcello Villarroel e tutti i prigionieri sovversivi anarchici libertari della rivolta in Cile e della liberazione Mapuche, nelle strade. Libertà per tutti, per la propagazione delle pratiche di solidarietà. Un pensiero alla compagna. Emila Herrera, Bau, assassinata dalle guardie private dei latifondisti come Benetton. Bisogna lottare e lottare finché la sproporzione sia stroncata e qualsiasi via stiamo percorrendo sempre col cuore per l'anarchia. Questa era la dichiarazione che annunciava lo sciopero della fame da parte di Juan eh, dal carcere di Terni e vi dicevo che eh, in seguito il 28 di eh, aprile si è unito a questo sciopero anche Giuseppe Bruna il quale ha aggiunto... Eh, diciamo tra le varie motivazioni allo sciopero della fame anche contro la dispersione delle prigioniere dei prigionieri anarchici eh, questa nota va, eh, fa riferimento in particolare alle, ai continui trasferimenti punitivi che avvengono eh, ai danni dei, delle prigioniere e dei prigionieri anarchici a questo proposito vale la pena di ricordare eh, ciò che sta eh, succedendo a Natasha, sempre imprigionata per l'operazione Prometeo e appunto Natascia che era a Piacenza, era detenuta a Piacenza, ora è stata trasferita ormai dal 13 marzo al carcere nella sezione AS3 di, di Santa Maria Capuavettere e allora intanto eh, l'avvocato è stato avvertito dal carcere eh, di arrivo quindi non è stato avvertito preventivamente dopo una decina di giorni di isolamento per quarantena Natascia è stata trasferita in sezione, in una cella che le stesse guardie chiamano cubicolo, una cella singola dove invece sono rinchiuse due persone, che con l'arrivo di Natascia sono diventate tre. A quanto pare nel carcere di Santa Maria Capovetere il sovraffollamento è cronico. Nonostante Natasha sia inserita in questa sezione AS3, eh, per lei però non valgono le stesse regole che valgono per le altre detenute. Appena arrivata a Santa Maria Capovetere le hanno requisito i cd e il lettore e nonostante le sue proteste la situazione ad oggi è rimasta invariata. La quantità di libri che aveva con sé, una borsa circa, e è stata, eh, ha messo in crisi le guardie comunque le è stata mh, requisita e le guardie si sono sentite in dovere di porre un tetto Eh, ai libri che eh, Natasha può tenere in cella. Eh, All'inizio erano due, quando lei ha protestato vivacemente dicendo che persino al 41 bis i libri concessi sono quattro, allora le hanno lasciato appunto quattro libri. Natasha può chiamare i suoi genitori solo due volte al mese, mentre da Piacenza poteva chiamarli due o tre volte alla settimana e può fare alcune videochiamate, ma al momento anche in questo a quanto pare ha delle limitazioni. Ha fatto domanda anche per fare i videocolloqui con la compagna con cui faceva regolarmente sia i colloqui in presenza che i videocolloqui prima di essere trasferita a Santa Maria Vetere. Dopo un mese di istanze, invie di documenti, censimenti eccetera, il carcere si è degnato di concedere una sola ora di colloquio al mese con la compagna in questione. Sebbene ci sia un permesso di colloquio permanente rilasciato dal giudice che l'autorizza ai colloqui senza limitazioni. La direzione del carcere di Santa Maria Capuavetere è determinata a marciare sopra la decisione del Tribunale, affermando che la discrezione del direttore del carcere è certa. Il giudice autorizza e il direttore stabilisce il numero consentito di colloqui a sua discrezione. Per questa ragione, quindi per questa arbitrarietà di trattamento, l'avvocato ha fatto ricorso alla Corte d'Assise. E inoltre l'avvocato ha chiesto il trasferimento di Natasha per riavvicinamento territoriale, ma l'istanza è stata rigettata a causa di una fantasiosa formalità. Per non farsi mancare nulla, a causa probabilmente dello stesso principio di arbitrarietà definita discrezionalità da parte della direzione del carcere e delle guardie, i pacchi destinati a Natasha vengono aperti dalle guardie in sua assenza, trattenendo ciò che decidono di trattenere, senza che né lei... né chi manda i pacchi, possano essere in grado di sapere realmente che fine abbia fatto ciò che non è stato consegnato. Sebbene appaia abbastanza chiaro il carattere punitivo di questo trasferimento e di questo trattamento afflittivo, Natasha sta bene ed è combattiva e come sempre continuiamo a sostenerla. Ecco, magari adesso mandiamo un pezzo musicale e poi ritorniamo a Juan... e alla sua dichiarazione ehm, rilasciata in occasione dell'udienza che si è tenuta a Treviso il 17 aprile scorso. <tose> Sì, ehm, dicevo appunto, torniamo a Juan, e il 17 aprile scorso c'è stato il processo per l'azione alla sede della Lega di Treviso, e Juan era presente in videoconferenza, non era in presenza e ha potuto leggere una sua dichiarazione, eh, della quale proponiamo alcuni stralci, dice Juan… In questa udienza a mio carico vorrei subito ribattere alle accuse che mi sono imputate, con un'indagine che è a dir poco fantasiosa e che ha portato a delle conclusioni manipolate dal pregiudizio, producendo una mole di scartoffie impressionante, forzando e incastrando ruoli, gerarchie e ideologie mai assunte da singole persone, costruendole e imponendole dall'alto degli uffici dell'antiterrorismo. con una serie di profili di persone falsi e inventati, sia a livello politico e psicologico che personale, che vorrei smentire viste le ingiuriose accuse. Vorrei chiarire rispetto al mio anarchismo, primo, non sono un anarcho-insurrezionalista, come ripetete continuamente, e rifiuto questa figura e questo concetto che mi ha imposto dalle diverse procure in questo processo, come parte di una categoria da generalizzare e unificare a piacimento per indirizzare meglio le vostre indagini. «Sono un anarchico individualista. Volete che rinneghi l'anarchismo? Io invece rinnego il linguaggio e i meccanismi che le procure in questo modo mi vogliono imporre. In ogni in più, oggi, la morale di questa società statale, basata sullo spettacolo sensazionalista, fa passare la biura come prova di innocenza e come colpevolezza il non inginocchiarsi davanti allo Stato». Le indagini tralasciano volutamente tutta una serie di affermazioni che io ho scritto in cinque anni, come ad esempio che per me c'è solo l'anarchismo che lotta e che non c'è un anarchismo buono e uno cattivo, come le diverse procure in Italia vorrebbero far passare nei numerosi processi agli anarchici in quest'ultimo periodo. Ovviamente le procure fanno i loro comodi per poter rinchiudere tutto in una sigla, o in una fantasiosa organizzazione gerarchica, con tanto di leader e sottoposti, per poi far passare delle condanne come precedenti nei vostri codici e leggi, con l'intenzione di cancellare l'anarchismo, l'azione diretta e la sua conflittualità. Poi Huang nella sua dichiarazione approfondisce eh, gli articoli: cioè commenta diciamo gli articoli eh, penali per i quali è imputato. Specificamente eh, quello di attentato con finalità di terrorismo, 280 del codice penale, e quello di strage, 285 del codice penale. Mm, eh, vorrei leggere alcune parti del suo del commento che riguarda appunto l'accusa di strage. Per quanto riguarda la pesante accusa di strage, vorrei chiarire alcune cose e contestare con forza questo reato. Un'accusa gravissima ed infondata per creare un clima e un contesto emergenziale con un processo esemplare. Portando l'asticella al massimo della gravità con il reato di strage si fanno passare in secondo piano i reati di terrorismo e così si crea la possibilità per una loro più facile applicazione con elevatissime condanne. Questa è oggi una tattica concreta condivisa dalla magistratura eh, condivisa dalla magistratura e dall'antiterrorismo in diversi processi contro anarchici che lottano le stragi come metodo violento non appartengono all'anarchismo e lo rifiuto categoricamente la violenza rivoluzionaria nell'anarchismo tanto di ieri come di oggi è da sempre stata eticamente contraria alla violenza indiscriminata contro la massa innocente questo è un fondamento di base nei principi dell'anarchismo Oggi lo Stato mi vorrebbe accusare di essere uno stragista in quanto anarchista e questo è particolarmente subdolo, soprattutto venendo dalla bocca dello Stato italiano, che negli anni 70 ha assassinato l'anarchico Pinelli e rinchiuso per anni l'anarchico Valpreda, accusando e indagando decine e decine di anarchici per incolparli della strage della Banca dell'Agricoltura a Milano. Lo Stato è l'unico responsabile della strage e noi anarchici è dal 1970 che continuiamo e continueremo ad accusare lo Stato come unico responsabile dell'epoca dello stragismo e che in tutti questi anni ha fatto di tutto per uscirne impunito. È per questo che tocca a me come anarchico ricordare la nostra storia e i nostri morti assassinati dallo Stato, come voglio fare io oggi qui davanti a questo tribunale che probabilmente dirà che questa questione non c'entra con il processo di oggi, però proprio per questo mi piacerebbe ricordare e fare notare alla magistratura che numerosi politici e magistrati del periodo stragista degli anni 70 sono gli stessi che ancora oggi sono protagonisti della vita pubblica italiana, per cui non vedo con che legittimità mi accusate. Lo Stato, ieri come oggi, vorrebbe cancellare dalla memoria collettiva tutto il contesto politico e sociale della lotta degli sfruttati e degli anarchici, che hanno un loro bersaglio storico di conflitto contro lo Stato stragista. Invece, la violenza indiscriminata delle stragi e dei genocidi è da sempre appartenuta alla struttura statale e al dominio capitalista, come dimostrano le recenti stragi di Stato. Ad esempio i 14 prigionieri uccisi lasciati morire in carcere durante le rivolte di marzo 2020 o il ponte Morandi di Genova con 43 morti o anche le conseguenze tossiche della società capitalista con lo stile di vita consumistico e gli infiniti veleni che produce è la causa principale di tante malattie come questa pandemia in un continuo genocidio di persone e distrugge la biosfera portandoci verso il collasso e l'impossibilità di una vita degna per tutto questo pianeta. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. Questi che abbiamo ora ascoltato era una band pugliese, esattamente di Taranto, loro sono i So Fucking Confused. Ed è, è anche questa un'uscita un eh, recente di questa primavera in vinile, vinile 7 pollici, tutto personale, di questa band che mh, ormai è una band che si avvia al trentennale di attività. Bene, ora invece passiamo ad una band romana, e loro sono i Threat of Riot e questo è diciamo, l'unico loro album, l'unico loro, loro uscita che è datata 2002 e poi la band c'è diciamo sciolta e i vari componenti ovviamente sono andati a creare altre band sempre nell'ambito punk e hardcore. mm <laughs> Siamo Sempre su Gardens Magnetics, eh, onde, Radio Onde Furlane e veniamo a parlare della normalità della mala, mala sanità in carcere, mala sanità che viene anche utilizzata come capestro e vendetta verso i prigionieri, soprattutto quelli che, eh, riottosi che non piegano la testa. E parliamo nello specifico di Mattia Palloni. che è uno dei cinque detenuti che hanno sottoscritto l'esposto per i fatti di Modena del marzo 2020, appunto i pestaggi dopo la rivolta e la morte in cella di Salvatore Piscitelli avvenuta nel carcere di Ascoli Piceno. E, eh, già eh, circa un anno fa per Mattia fu valutato in pronto soccorso ad Ascoli Piceno eh, mentre si trovava in quel carcere eh, e in tale occasione gli fu indicata la necessità di programmare un intervento chirurgico per un grave problema di salute. destinato a peggiorare se trascurato. Invece eh, appunto, attualmente Mattia si trova nel carcere di Montacuto, Ancona e dopo oltre un anno eh, l'intervento suggerito non è stato ancora effettuato. Nelle ultime settimane la sua situazione di salute si è ulteriormente aggravata ed è stato trasferito ben due volte in pronto soccorso. Qui i medici hanno nuovamente programmato un intervento e prescritto la somministrazione di un antibiotico che però E al rientro in carcere non gli è stato dato per svariati giorni il medico del carcere sostiene che le condizioni di salute di Mattia siano buone e che possa effettuare una nuova visita fra sei mesi quindi temporeggiando ulteriormente e, beh, ricordiamo che anche il compagno Beppe Bruna di cui si parlava prima che appunto ora è in sciopero della fame ehm, aderendo allo sciopero della fame che ha proposto Juan soffre di gravi problemi alla salute e non gli è eh, permesso di, di curarsi così come si come vorrebbe come si deve Allora, paradossi della sanità in carcere l'eccezione non è la mala sanità ma trovare un medico non connivente con le guardie e l'amministrazione penitenziaria eppure ricordiamo che i medici interni al, ai, alle carceri dipendono dal Servizio Sanitario Nazionale dal 2008 e non più quindi dal Ministero della Giustizia Ciononostante, nonostante eh, succede questo che i medici nella gran parte dei, dei casi sono conniventi con la direzione del, delle carceri e con le guardie e quando c'è qualche eccezione infatti lo Stato pensa bene di colpire e reprimere queste eccezioni e questo è ciò che è capitato nel carcere di Parma dove il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha chiesto La rimozione, quindi le dimissioni, del responsabile sanitario del carcere. Allora, vale eh, è giusto dire il suo nome, mh, per, in segno di rispetto, perché questo medico eh, merita rispetto. Si chiama Coroma Faisal, che è, ed è il responsabile sanitario del carcere di Parma. Allora, eh, come mai il DAP chiede la sua rimozione? La motivazione sarebbe da ritrovarsi nel fatto che Faisal abbia messo a conoscenza delle autorità esterne, dai garanti al Tribunale di Sorveglianza, il focolaio che ha coinvolto il 41 bis del carcere parmense, ma soprattutto per aver messo in guardia delle possibili complicazioni per i detenuti che hanno gravi patologie pregresse. Allora, eh, se il motivo è questo, mh, non si riesce a capire... Come sia possibile una simile richiesta da parte del DAP in quanto non risulta una normativa che vieti al responsabile sanitario del carcere di avvisare le autorità esterne, oltre che la direzione del DAP degli eventi critici dal punto di vista sanitario. Allora, inoltre questo medico eh, di cui appunto è bene avere rispetto, perché appunto è l'eccezione che conferma la mala sanità in carcere. Questo medico che si chiama Faisal, nella sua segnalazione inviata anche alle autorità esterne con grande senso di responsabilità, ha chiesto di valutare, ove possibile, il trasferimento dei soggetti vulnerabili lontano dal focolaio rilevato nell'istituto. Ecco, eh, parliamo dello stesso dirigente che ultimamente ha segnalato la criticità che persiste al centro clinico del carcere di Parma dove denuncia la difficoltà oggettiva nell'assistere per nelle 24 ore quei detenuti che richiedono tale assistenza. E, e questa è. E questo è il paradosso, appunto, eh, della, eh, della sanità in carcere. Bene, eh, Ancora un po' di musica e poi cambiamo argomento. Dondola al Tuma nell'area urbana, fermata San Giovanni, fermata a Roma. Tu porti il ferro nel perizoma, secondo piano, fotocopiatrice rotta. Vado in Marocco, sono discorta. Sto sulla punto con la collega Deflagrazione in atto a poca distanza Sono cose di lavoro, ci vuole pazienza L'ordigno è andato esploso a poca distanza Ho sempre i moduli per ogni partenza E sono tra i vetri andati in frantumi Collega di lavoro che mi ami dalle tue labbra, tolgo i cristalli, collega di lavoro perché non parli, tu mi concerna a chi se ne importa, ti amo da morire, stanotte c'è la scorta e sono tra i vetri andati in frantumi, a Roma c'è chi vuole, la morte mi si fumi, se piano, fotocopiatrice tolta, aveva rotto il cazzo, impediva la svolta, perché la carta non resta zitta e dice dove stavi dal suo punto di vista, sotto scansione la trama più perversa, siamo tutti quanti sotto inchiesta interna, dai giorni del sequestro del decisione sofferta, io della divisione non posso fare senza e la mia vita non resta zitta e la mia morte c'è chi l'affitta, a ore, giorni, a settimane, a mesi, per gli anni aspetto la conclusione delle indagini. Analisi, Perché la morte non sta mai zitta E dice chi è stato dal suo punto di vista Tu non mi concerna chi se ne importa Ti amo da morire, stanotte c'è la scorta Conservo gli scontrini per ogni evenienza Ho sempre un foglio viaggio per ogni partenza Foglio viaggio strano, foglio viaggio storno Due posti per l'andata, un posto di ritorno Io mica sono scemo, l'ho capito al volo Alla divisione mi hanno fatto il culo Amore, amore, amore, le procedure Dovevi rispettare le procedure Caso di esplosione, postura facciale. Non era per baciarti la mia bocca, cuore, ma solo un po' del sangue sui danni diffusi. Quanto sei bella, con gli occhi chiusi dalle tue labbra. Tolgo i cristalli, collega di lavoro perché non parli Dovevi dirlo ai nuovi e dirlo ai senatori Albumo è molto meglio, non rompergli i coglioni L'ordigno è andato esploso al tempo stabilito Sorridevi ancora quando ti ho sparato Amore, amore, amore sincroni Sorridevi ancora quando ti ho sparato Dai giorni del sequestro del tiburtino Ho in mano i moduli di ogni destino Ho accesso ai controscheda in ogni circostanza Ho sempre un prepagato per ogni partenza Fermata San Giovanni, fermata a di Roma Bondola al secondo piano, in corso la riunione, si parla di lavoro, del nuovo piano ferie, hai saputo del Marocco, hai saputo della scorta, si ne aveva rotto il cazzo, hai venuto alla solita, hai Cambiamo argomento e parliamo di eh, caccia alle streghe. Allora, lo facciamo a, a partire da un interessante opuscolo che si intitola «Donne e rogo, la caccia alle streghe in Europa, l'enclosure e l'ascesa del capitalismo». In questo opuscolo si parla della caccia alle streghe che nel XVI e XVII secolo portò all'eliminazione di moltissime donne accusate appunto di stregoneria e l'eliminazione fisica di queste donne si accompagnò all'eliminazione di reti di relazioni e resistenze popolari contro l'avanzante sistema sociale capitalistico vi leggo brevemente dell'introduzione: eh, ci dicono eh, le autrici e gli autori le esecuzioni di streghe furono utilizzate da settori della classe dominante di tutta Europa per confiscare proprietà, demonizzare i mendicanti, controllare la riproduzione rafforzare il controllo sociale e i ruoli di genere ed escludere le donne dalle attività economiche, politiche e sociali. I processi venivano utilizzati non solo per spezzare i vecchi modi di vita comunitari, ma erano anche uno strumento con cui sconfiggere la resistenza alla ristrutturazione sociale ed economica Il fenomeno si estese per un periodo troppo lungo e per un'area troppo vasta per pensare che vi sia una sola spiegazione per i processi. Ci sono varie cause divergenti che anziché contraddirsi le une con le altre servono a mostrare quanto ampiamente fosse utilizzato lo strumento della caccia alle streghe. Le streghe erano della classe più bassa, la maggioranza delle donne accusate erano donne contadine povere e i loro accusatori erano membri del clero o membri benestanti della stessa comunità. spesso i loro padroni di lavoro o i proprietari delle loro terre. E la lettura di questo opuscolo ha suggerito ad un compagno anarchico in carcere varie riflessioni che ha espresso nel quindicinale anarchico internazionalista Beth Motivni. Eh, così Vi leggo qualche, qualche, qual, qualcuna di queste riflessioni. Leggendo l'Opuscolo Donne al Rogo, La caccia alle streghe in Europa, l'Enclosure e l'ascesa del capitalismo, mi sono imbattuto in un interessante parallelo tra stregoneria e terrorismo. I crimini di stregoneria in sé erano, sta citando appunto dall'opuscolo: i crimini di stregoneria in sé erano vaghi e indefiniti, in un modo che ricorda l'utilizzo attuale dell'accusa di terrorismo, un termine vago ma molto potente che serve per collocare una persona al di là. del resto dell'umanità e quindi al di là di qualunque aspettativa di ricevere un trattamento umano. La vaghezza stessa dell'accusa, il fatto che fosse impossibile provarla, ma che allo stesso tempo evocasse il massimo dell'orrore, significava che poteva essere utilizzata per punire qualunque forma di protesta e generare sospetto perfino nei confronti dei più ordinari aspetti della vita quotidiana. La prova di tali crimini è così oscura e difficile che nemmeno una strega su un milione verrebbe accusata o punita se la procedura fosse governata da regole ordinarie. E ci dice questo compagno, mi sono chiesto più volte se per opporsi alla criminalizzazione bisognasse necessariamente demonizzare un termine come quello di terrorismo, adattandosi alla neolingua dominante e rinnegando il nostro passato, nella speranza un po' ingenua e vigliacca che la repressione ci risparmi. Non sarà invece che così facendo l'unico risultato che otterremo sarà quello di indebolirci? Siamo sicuri che il modo migliore di opporsi alla criminalizzazione del nostro movimento sia quello di negare il nostro terrorismo? Non sarà che in questo modo regaliamo autorevolezza ai tribunali della democrazia totalitaria? Ci sono voluti tre secoli per vedere le donne, le prime oppositrici e vittime del capitalismo, prendere atto di questo dato di fatto ed urlare in faccia al mondo, Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Nella nostra storia ci siamo appropriati spesso con orgoglio di parole che avevano originariamente l'intento di demonizzarci, ritorcendole contro il potere stesso, facendole nostre. Alle origini della fondazione stessa del nostro movimento, la parola anarchia, usata in maniera infangante contro di noi, fu sdoganata da Proudhon, che la fece diventare il nostro, tra virgolette, marchio di fabbrica. E ancora... adattarsi alla neolingua rigettando un termine come terrorismo, sempre tra virgolette, che storicamente abbiamo sempre usato senza alcun problema, vuole dire, potrebbe voler dire adattarsi alla narrazione del potere. Bon, l'articolo è lungo, ci sono varie riflessioni che vi invito e vi invito appunto a leggere a leggerle tutte Nella, nel quindicinale anarchico inter, internazionalista best motive, che potete richiedere anche a noi poi dopo quando diamo i riferimenti eh, torniamo a dirvelo e lo stesso Huang e torno appunto alla dichiarazione di prima eh, lui dice ehm, allora eh, dunque dove non lo trovo più Eh, beh, comunque parla di questa cosa della neolingua e del linguaggio cioè lui dice io eh, non abiuro ma rifiuto la, la neolingua del potere e sempre parlando di queste di, delle manipolazioni diciamo del linguaggio e della caccia alle streghe e approfondendo anche un po' la questione della caccia alle streghe eh, siamo andati a rivedere l'analisi di Parinetto Attraverso uno scritto di Nicoletta Poidimani, che si intitola Attualità delle streghe parinettiane, e fa riferimento a due testi di Luciano Parinetto, la traversata delle streghe nei nomi e nei luoghi, che è un testo del 1997, e l'altro e testo è I Lumi e le streghe, che è del 98. Eh, così vi leggo qua e là, da questo scritto della Poi di mani sono ehm, affermazioni sue e, e poi riporta anche delle, de, dei pezzi, insomma, di Parinetto stesso, perché eh, sono molto interessanti. E anche se hanno qualche anno, calzano perfettamente con la situazione attuale. Scriveva Parinetto: La caccia alla stregoneria del diverso è ancora oggi imperante. Anche perché è più che mai imperante la stregoneria del capitale, la più organizzata delle prassi e delle ideologie, anzi forse più proterva e pericolosa che nel passato. È per questo che interessa la stregoneria oggi e qui. E ancora, e non sono pochi gli esempi che si potrebbero elencare di questo impiego dell'arma della caccia alle streghe, non più solamente applicata al rigetto di gruppi sociali inassimilabili, ma al ribadimento della tradizionale inamovibilità. della gerarchia delle classi sociali e dei relativi privilegi connessi a quelle più alte, a danno delle più sfruttate, che ormai tentavano di alzare il capo. Allora ci dice a questo punto Nicoletta Poidimani L'attualità della caccia alle streghe, un'attualità che vedo trasparire anche nella logica della controinsurrezione, un modello repressivo, diffuso e capillare che non solo ha rinnovato le strategie belliche, ma che ha anche informato di sé la guerra contro il nemico interno. Durante la grande caccia alle streghe, alla guerra esterna contro gli indios, corrispondeva la guerra interna contro vari gruppi sociali accusati di stregoneria, Oggi, sotto l'incantamento della retorica securitaria, donne e uomini migranti sono considerati come potenziale nemico interno ancora primo che approdino in territorio italiano. E se l'eventualità del loro arrivo è paventata come invasione, da contrastare anche mano militari, analogamente si fa più feroce la repressione interna contro chi si oppone al razzismo di Stato e si schiera senza titubanza al fianco dei dannati e delle dannate della terra. E ancora Parinetto, quello della stregoneria è un compositum di complessità e ricchezza di motivi pressoché inesauribile e la persecuzione delle streghe si rivela essere in ultima istanza la strategia della normalità in tutti i sensi da quello economico e politico a quello religioso e non escluso quello sessuale contro il diverso destabilizzante e inaccallapiabile in una qualsiasi serie. È normale, in questo tipo di società, ciò che conserva, riproduce e amplia il capitale. E ancora, l'inquisitore, e ancora appunto sempre a proposito di neolingua del potere, l'inquisitore cerca di inchiodarla a una pluralità di nomi, pur di coglierla, ma essa è perpetuamente altra, vagabonda. Solo bruciandola per stregoneria viene tenuta ferma a un nome, che d'altra parte... È sempre pronunciato dall'Inquisitore e a lei estorto con la tortura. È l'Inquisitore, nella sua proiezione, il portatore di quel nome. Ma streghe, diceva Parinetto a margine delle sue lezioni universitarie, sono pure tutti e tutte coloro che fra gli anni 60 e gli anni 70 in Italia lo Stato considerava come nemici e contro cui ha scatenato in base alla giurisdizione del sospetto una vera e propria caccia fatta di leggi speciali, repressione, arresti, torture, carceri speciali, esecuzioni sommarie. Ci dice poi Dimani, il lavoro parinettiano di ricerca sulla streghizzazione dei diversi consiste in un'analisi seria, puntuale e innovativa dei dispositivi del potere. La caccia alle streghe emerge dunque come uno stratagemma politico. La griglia interpretativa di Parinetto, che mette in luce la surdeterminazione e quindi la non univocità della categoria di strega, conferma la propria validità anche nell'attuale fase storica. Lo stratagemma securitario della paura indotta, oltre a rafforzare i dispositivi di controllo e repressione delle istituzioni democratiche, braccio politico del sistema capitalistico, è anche un ottimo metodo per incrementare il capitale creando sempre nuove streghe. E così, nella primavera del 2011, abbiamo questo riferimento, si apre in Italia una nuova stagione di grandi operazioni repressive. Decine e decine di indagati, di indagati denunce e perquisizioni, perfino arresti preventivi. Si parte dagli anarchici, streghe per antonomasia, e poi si comincia a colpire chiunque si è sceso in strada a manifestare con determinazione nei mesi precedenti. Il regime democratico si toglie la maschera e torna in vigore la giurisdizione del sospetto e anche questa volta, quanto dicono i verbali degli inquisitori sulle streghe, può forse valere a dare un'idea della psicologia degli inquisitori stessi, non di quella delle loro vittime. Così, in base al sospetto, vengono ipotizzate gerarchie e capi, proprio fra quelli che combattono, in quanto anarchici, ogni forma di gerarchia, in base al sospetto, Una pubblicazione regolarmente registrata diventa stampa clandestina, un collettivo politico diventa un'associazione a delinquere e un centro di documentazione, con tanto di nome sul campanello, diventa un covo e viene sequestrato di conseguenza. Tornano alla mente le parole di Parinetto, che osservava «proprio la mia esistenza, ispira sospetto, la mia natura intima, la mia individualità, vengono considerate malvagie e per tale opinione vengo punito». Le leggi sui sospetti sono leggi sulle streghe, creano streghe e roghi. Così una democrazia che si difende con simili mezzi è costretta a mostrarsi per quel che è riproduzione della santa inquisizione. E poi la Nicoletta Poidimani eh, ci parla ancora della guerra al terrorismo. come un'ennesima caccia alle streghe esterne e interne all'Europa. Paura e angoscia, oggi come allora, sono state prodotte ad hoc per poter rafforzare il controllo sui comportamenti e assuefare la popolazione alla perdi perdita di autonomia e libertà. Mentre il potenziamento di reti e apparati di videosorveglianza va di pari passo con la militarizzazione, il sistema di dominio ci martella sul fatto che non dobbiamo aver paura delle nocività né delle conseguenze delle guerre per il controllo delle risorse che i ricchi paesi occidentali moltiplicano. Tutto questo fa parte, ci dicono, del progresso. E guai a chi vi si oppone. Fa venire in mente qualcosa che sta succedendo in quest'ultimo anno. E per concludere. questa riflessione. Il mondo del capitale è un mondo stregato, in balia degli stessi malefizi che ha provocato, ma al contempo cerca di dissimularne la gravità con un proliferare di discorsi rassicuranti. È tutto sotto controllo, tutto bene nel migliore dei mondi possibili. Questi i messaggi ripetuti all'infinito, mentre sempre più pressante si fa l'addomesticamento dell'informazione per convincerci che non siamo in pericolo a causa del nucleare, degli OGM e dell'infinita serie di nocività che ci vengono imposte in nome del profitto. Il pericolo, ci dicono, è il diverso, sia esso l'immigrato o chi lotta contro le nocività stesse e su entrambi incombe l'accusa di essere terrorista. Dunque, novella. Strega. Ricordo e che siamo ormai giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e che siamo in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Fonde Furlane e adesso l'ultimo brano che abbiamo ascoltato era quello di Milva che si intitolava Fine Settimana mentre prima dell'intervento abbiamo ascoltato anzi chiedo scusa se c'è stati dei disturbi tecnici dei momenti di silenzio ma questo insomma fa parte della diretta radiofonica abbiamo ascoltato un brano di Flavio Giurato che si intitola dios bene ora prima proprio questi ultimi minuti che ci rimangono Eh, ricordo i nostri contatti e oltre insomma a darvi appuntamento al prossimo giovedì sempre in diretta qui dalle ore 20, eh, 20 e 20.15 alle 21.30 e eh, sui 90 megas e oltre a dirvi che eh, questo programma lo potete riascoltare sul blog di questa trasmissione che è Jardim eh, Magnetic. radio.noblogs.org ripeto zarvis radio.noblogs.org inoltre ci sono eh, due contatti eh, per scriverci uno ovviamente è il contatto mail ed è libere tutti autistiche.org ripeto libere tutti chiocciolaautistiche.org e poi c'è una casella postale se volete scriverci ehm, ovviamente in cartaceo in forma cartacea ehm, ed è eh, associazione senza sbarre casella postale 139 trieste centro ehm, 34 131 Trieste, ripeto, associazione senza sbarre, casella postale eh, 129, eh, scusate 139, eh, Trieste centro eh, 34, 121 Trieste. Bene, vi lascio con le ultime note di questo brano di World Cry. che è una band statunitense e quindi appuntamento per il prossimo giovedì globale della salute di Topolò presentano tubi to continui.